Laro goita apirila hasieran atxilotu zuten unai parot Espainian eta jakes esnal txistor eta jon parot Ipar euskal herrian. Bizi arteko kondena dute lauek, hogei tamar urtetara mugatzen dena Espainian eta mugarik ez duena Frantzian. Baldintzapeko askatasuna lortzea litzateke beraz aukera bakarra esnal aranburu eta jon paroten kasuan libratuak izateko. Orain arteko eskaera guztiak ukatu dizkiete eta jon parotek bostaldiz segindu jadanik eskaera. Azken urte Etan gainera balintzak gogortu direla, esplikatu digu Emili Maghten bagoaz kolektiboko bozera maileak. Lege di antiterrorista batzuk buskatuak izan dira, azken hilabetetan, psiguhtasun denborraliaren kari, eta hogek ere bai zohozten ditu eh, balintza bekoa eskatasunak. Lege behiak plantan eman behitituzte, eta adibidez, hion pajotek bezu zenki jasaiten ari dena bere eskaira, bohos gehen eskaira, pushato izan beita ligorioak aplikatuak uh, dilerlako Hortaz gain beren ingurumen soziala mantentzea eta erakundetik hurbilizatea eta ak armak ez uztea eta kasu batzuetan euskarazko egunkariak eta gutunak erresibitze ere gehitu dizkiete txostenean Deia luzatu dio Bagoazek François Hollande frantziako presidenteari agintaldia bukatua itsin urrats batzu eman ditzan bake prozesuaren alde Emily Marten Bilana hor dugu, ez da hori ez da balintza pekorik dauskatasunik izan, ez ituzte atera uh, lagikieri didenak. Ibon dugu buruan, Ibon Fernandez iradi, gaur ere buruan dugu Oier gomez egoera oso lagian hospitalizatua dena Parisan. Eta ez du hausak di hori ukan eta gaur beraz interpretatu nahi dugu. Eskatu, seksigituz, bepausuak emaitea bere mandatua bukatu haintzin, baditu oino haste batzu ditu, eta eskatzen jogu, bepausu hori emaitea, ez lehokatzea Espainiak estatuari, eta hori. Gaur egun, txistorraranburu lan emozanen da, jakesez nal zemakten duen, Jon Parot Mujen eta Unai Parot Puerton. Kondena, Frantzian bukatzeko eskaera egina du Unai Parotek, bainan, ukatua izan zaio.